Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 65. evangélium adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Kész Én meg Fejes Balázs, és léguti megbetegidések küzdködöm elnézést is kérek előre. És ráadásul rájöttem korábbi felvételek során, hogy ha a Skype-ba benyomom a, a Mute gombot, akkor ti nem halljátok, viszont a felvételbe bekerül. Tehát ha most tüsszögni fogok, vagy valami, az megmarad az örökké valóságnak. Jú, nekem ez az előző adásban volt gond ha nyútolni kellett Aha. többek között beszéd közben. Hát itt van az ősz. Éh, igen. Ó, valaki mondja a lévősételről. <laughs> De tudja, hogy ring ringatozva ilyen megfeszített talpélen <gül> hátetett kezeknél. <gül> <gül> Írt a Petőfi Sándor verse. Aha, de majd ennek kapcsán ö, lesz alkoholos kezelés. Ennek a hogyanjairól majd, majd írunk részletesebb adatokat is. Így van. Közös őszi vírusölés lesz. Kérd, hogy talán belső, belső helyet, vagy legalább meg lehet gyújtani valamit a kertben. <gül> közös könyvéget is. Vizet. Jaj, jaj, jaj, te, hogy te mondtad ki. Na, Benne volt a levegőben, miként a füst szakadt egyébként. Rögtön elsző témának akkor Gabi, messzélj a te italtúrádról. Igen, igen. Szombaton, múlt hét szombatján Debrecenbe utaztam, mert hogy a nyolcadik tortúrán vettem részt. Kedves kolléga nem hívta fel a figyelmemet, hogy már ugye ezek szerint már 8. éve évente megrendezik ezt a Együtt Debrecenért Egyesület, mint kiderült, bár számomra ez nem volt nyilvánvaló. Néhány ember így össze, összegyűlik teljesen ö, ö, formálisan, és ö, néhány helyet végigjárnak Debrecenben, ahol Sándor, aki már többször szerepelt az adásban ö, általam, ö, iszogatott, és, ö, és a nem tudtam, hogy pontosan mi fog történni, de ez már elegendő volt ahhoz, hogy, jó, hogy bevállaljam ezt az oda-vissza hat órás utazást. És vonattal mentél, vagy hogyan? Vonattal utaztunk, és az úti társaim azok nagyon-nagyon kellemes emberek voltak, számos tar Sándor kötetet hoztak magukkal, amelyet, melyből egyiket át is adtak nekem olvasgatni, és én az Alku kötetet lapozgattam ők, meg különbözőket, és aztán kiderült, hogy voltak éppen tényleg nincsen semmilyen szervezet formája, összegyűltünk az első kocsmában, a Turmixban, ami Debrecen bevárosában van, ott fogyasztottunk, aztán tovább sétálgattunk, és hát uh, ugye az első kérdés az volt, hogy, hogy illik-e inni reggel tízkor? Hát illen, illeni, illik, illeni illik, de nagyon nehéz, mert hogy hát uh, nem mindegyik, hely volt az a kategória, ahol a kereste tízkor is szívesen megiszol egy fröccset nem azért, mint hogyha rosszul festettek, mert csak nem, nem voltak azok a klasszikusan jó borok. Hát És... az már, annál már sokkal korábban kezdik, ugye akik a meló előtt betolják a kis üveget. Egy, Igen. Besítenek majd neked, hogyha nem leszünk adásban debreceni borvidékről. <gül> Jó, én azt hiszem, hogy Záró... számos kiváló terméket sikerült megkóstolnom. Zárójában egészünk, hogy úgy ittam végig az egyetemista koromat, mindenféle ilyen homokszínű nadrágokba vörös és sosem volt rajta folt. Másnap reggelre. Pravúros vagy. Nem, ennyire jó a borok. Ja, és hát amiért csak irodalmi volt, mert ez önmagában ugye nem illene ide az adásba, mert minden egyes állomáson valaki felolvasott, készültek kisebb szövegekkel, és és be kell valljam, hogy a végén ez a nagyon kedves társaság engem is meggyőzött, és az egyik állomáson magam olvastam fel egy véletlenszerűen felcsapott kötetből, és nem volt nehéz olyan szöveget találni, ami kocsmával kapcsolatos, viszont nagyon szerencsés voltam, mert szellemes, humoros voltam, ami azért mondjuk Tarsándornak megvolt a maga finom humora, de azért a, nem ez az, amire az ember rögtön gondol, hogyha egy Tarszövegbe képzel el maga előtt. Szóval szövegek, kellemes, csodálatos őszi napsütés, kocsmák, mindenféle gyülevész újságírók, meg publicisták, meg, meg helyi idősebb könyvolvasó nénik, illetve egészen furcsa figurák volt, egy helyi moly közösség is, akik részt vettek, fiatalabb csajok, és a végén kaptunk egy nagy adag gulyást az utolsó állomást, amelyre az Egyesület hivat meg minket, valamint egy oklevelet, hogy végigmentünk a túrán, illetve ami nagyon érdekes volt, hogy ott volt egy olyan szereplő, aki tolt a bicikliét, egy olyan uri ember, aki nem, a, nem az a típusú ember, akire tehát nem alkesznek nézett, hanem az a típusú ember, aki egy bemegy és egy fölöcs mellett eliszogat, beszélget, megbeszélik a meccseket. És gondolkodtam is, hogy ő, ő vajon mennyi, tehát mennyire Talsándor de kiderült, hogy ő nem Talsándor nem hanem Talsándor barátja volt, vagyis hát amilyen egy férfi ember, férfiember férfi ember barátja, de így tartották a kapcsolatot, és, és, és ez az úriember felállt, és mesélt elég érdekes dolgokat Sándor életéből, különösen a, az ügynöki beszervezéséről mesélt, ami elég megrázó pillanat volt számomra, hogy, mert uh, így valósággal vált, hogy ott van valaki egy teljesen hétköznapi átlagos uh, focinéző kocsmába uh, ücsörgő ember, és, és, és az irodalom fellegvára az így szerte foszlott, hanem, a, hanem így valódi emberré vált ez a figura, nekem mondjuk Torsándorom, hogy is eléggé valódi ember, szóval azt gondoltam utána, haber itt semmi nagy átütő nem történt lesz, amit vesztem megrázó pillanatot, hogy, hogy ezek az irodalmi események, tehát ez, ez, ez nagyon tetszett. Én ilyeneket szeretnék máskor is. És ez uh, ilyen ottalvosz dolog volt? Vagy? Nem, aztán este jöttünk vissza, és vonaton alvos volt, mert mindenki akkor már szundikált a hajnali négyeskelés uh, okán, hogy a tízkor kezdődött, az egész program Debrecenben le kellett jutni, de Hát nem is akartunk ott aludni, de, de én azt gondolom, hogy ennek. Tehát ott utána szétszélettek az emberek, lehet, hogy van, aki ott aludt. Nem volt uh, szervezet, nem volt kötelezettség, hanem, hanem ez az örömködés, és egy kicsit így az ismeretlenek egymás mellé odrodva így élvezték egymás társaságát, és azt, hogy tényleg ezek a szövegek is elhangzottak. És jó, egészen jó kocsmákban is voltunk, tehát ez még le lehetett ülni a én már ilyen üzleti okokból nemrég jártam Debrecenbe, de a városból, meg a kocsmákból semmit nem láttam, hanem ilyen menza ebédet próbáltam ott ki, annyi volt az elmélyedés környezetben. Utána a kolléganőn barátja beküldött egy, egy cikket, ami a talán a Népszabiban jelent meg az egyik résztvevő tollából, Kácsol Zsolt tollából, aki... Micsoda? Ő egyébként Aha, és mondja tovább, majd Ja, Csak most. annyi, hogy, hogy ő persze itt mindenképpen ilyen közéleti dolgokat feszegetett, a talán kérdést, hogy azt szépen eltakarították, de így a cikkben az is, szerepe, az is így megjelent, hogy mennyire hihetetlenül csinos volt az egész város kis uvickolva a nap által, és, és, és minden szép, tiszta csillogott ebben a fényben, és hihetetlen volt, hogy utána ehhez kapcsoljuk azt a sötét és nyomorúságos, havárolykor olykor humorral teli, de a nyomorúságon viccelődő jeleneteket, amelyek a torkönyvekben szerepelnek, tehát megvolt a kontraszt is. Mindenkinek ajánlom jövőre, ezt tudom mondani. Jó, menjünk el, innen, nyitott vagyok. Úgyis nagyon régen jártam Debrecenben. De akkor ott a buszra. Akár. Akkor. És akkor másnap reggel kimegyünk a nagyon remek lomolós piacra. Azt szerettem abban a városban, ugye végén már egyedül. Jó, de okay. akkor most már tudjuk, Facebookon volt írant, és onnan szereztem az információt, figyeljük és tájékoztatunk titeket az esemény előtt, hát ha még akar valaki csatlakozni. Úgy van. Jó, és mit Kács... Ja, mondjad! Nem, nem csak, hogy te jössz a következővel, azt akartam. Még ez akartam hozzáfűzni, hogy Kácsa hogy egyébként irodalmi teljesítményről is lehet ismerni. Nem tudom, emlékeztek e István király blogjára, ami hát nem is tudom öt évvel ezelőtt volt nagyon menő. Nem. Volt nem. egy ilyen abban a stílusban, mint, mint Hellernek az Isten tudjája, mondjuk. Uh -huh. István a király ül a medvebőrön, a sámánal, és elmérkedik azon, hogy a tejfeles szájú Imréből hogyan lesz király, meg hogyan kéne ezt az országot vezetni. Egy nagyon szórakoztató István király naplót vezetett, és aztán, aztán le is leplezték, és később kikerült könyvben. Uh -huh. Na, az Kács volt a projektje. Úgyhogy aki olvasta aki tudja, hogy, hogy a szívja István király a belindeket, vagy lehet, hogy nem beléndek volt, mindegy is, az, az találkozott már ezzel az emberrel. És akkor maradjon is nelled a szó. Jaj, viszem tovább, a Humble band akartam beszélni. De így folyamatosan, De... tehát ne hagyjál szünetet. Jó. <gül> uh, emlékeztek, vagy ismeritek ti ezt a Abszolút. most már igen jó, mert ez, ez korábban uh, ilyen indi független fejlesztésű videójátékokat kínált, összecsomagoltak ötöt, uh, kiválasztott, hogy mennyi szeretnél adni, ez nagyjából egy Picit több annál, mint a windows adnak, és lényegesen kevesebb, mint a linuxosok, mert azok mindig így felelkesültek, és elkezdték belepumpálni a pénzt. És akkor megkaptál öt darab játékot, az el voltál egy darabig, és nyilv menő akciók volt, a viszonylag sok pénz jött össze, aminek egy részét megkapták a fejlesztők, a másik részét megkapta egy, egy jótékonysági szervezet, és mindenki boldog volt a végére. És most még 12 napig e könyveket lehet ott kapni. Mis, pedig milyeneket milyeneket? Nagyon ez, a, ez a lényeg de hát, hogy nem ez lett volna, nem erre gondoltam? Na mindegy. <gül> Jó válogatás, lehet, hogy de egyébként megszerezhetőek, de én, én kicsit ezt... úgy érzem, hogy ezt nem, a, nem feltétlen nekünk találták ki, ugye ezek között egy csomó olyan könyv van, amiről már beszéltünk is, akár a hármas könyvelésből, de egy benne van a köztudatban, meg valószínű, aki egy adott, mondjuk a military science fiction után érdeklődik, az már megvette magának belőle azt a könyvet, de én azt hiszem, hogy inkább a Humble band játékok közönségét akarják berántani ebbe a könyv dologba, nem? Igen, őket pedig valószínűleg sikerül. Hát a, a, aki még bele akar kóstolni ebbe, az a két Kelly Link regény, ami benne van, azt le lehet tölteni CC alatt egyébként, meg a, a doktorovat is, a Bacsi galupi a könyvét, meg a Larambe a könyvét, azt meg lehet szerezni, viszont a, a könyvét, meg lehet szerezni a, a, könyvét, lehet szerezni, a olcsón. Ami ugye egy... Zoo City, amit eléggé amit szerettünk. Amit tök szerettünk, igen. És aki 12,41 dollárnál többet fizet, ami egy könyv ára nagyjából, az kap egy skalzit, meg egy Game Dave McKinn közös, közös kötetet. Ez egy képregény egyébként, ez a Signal to Noise, ami az első Game Könyv amit olvastam, úgyhogy nagyon tudom javasolni mindenkinek. Aztán nem tudom, hogy milyen formátumban van, én úgy vettem ki a szövegből, hogy ez valami PDF-es dolog lesz. A, a képernyőn PDF-ben, ott a, az előnézetet azt abban kínálják, de a isten tudja. A többi meg gondolom normális könyvformátum, hát csak nem szórakozok énekel. Igen, és ez nem ez a szuperhősös képregény, hanem ez inkább az elgondolkodósabb fajta, úgyhogy ha. mindenképp tudom. És ami ha. nekem nagyon izgalmas, és akkor itt számok fognak következni, hogy most néztem eladás adás közben, amit Gabi beszélt, hogy 37.165 darab csomagot adtak el eddig két napja, mert talán az akció valahogy így, ha. amiért az emberek kiadtak összesen, 100 millió forint meg az apró uh, forintot. És ez azért nagyon izgalmas, mert uh, Dworkillék még nem annyira régen az e blogon kirakták azt, hogy nagyjából mekkora magyar könyvpiac és, uh, és amellett meg ez a, az összeg hát egyrészt nagyon kicsinek tűnik, mert a teljes magyar könyvpiac az 60 milliárd forintos. Másrészt azon, az MKK-ja, a kiadók és... Uh, valamiknek, könyvterjesztőknek az egyesülete, az úgy becsüli, hogy a magyar e-könyves az meg 10 millió forint. Na most az egyrészt piszak kevés. másrészt ott egy éves időtartamról beszélnek, itt pedig két nap alatt adt adták ezt a 100 milliót. Hihetetlen, hogy mennyire más pályán fociznak, meg focizunk mi. Igen, nekem gyanús, és egyébként szerintem ebben kiemelkedik a mi kis műsorunk is, hogy, hogy van egy csomó olyan közönség, ugye, akit, akit nem találnak meg ezek a könyvek, mert egy ideje nem járnak esetleg könyvesboltba, vagy nem kaptak már még rá az elkönyv olvasása, és szerintem ezért jó pofa ez a Humble bund hogy olyanokat húz be, aki, a, aki nem rendszeres olvasó, és az szerintem elég jól összelettek válogatva azok a könyvek, hogy abból biztos, hogy legalább egy olyan, ami, ami nagyon betalál annak, aki mondjuk szeret videójátékokat játszani, ugye eddig azért járt arra az oldalra, Szerintem a magyar e-könyv is igaz, hogy még hatalmas potenciál van olyan emberekből, aki esetleg kikopott ebből az olvasás dologból, de vissza kéne húzni. Igen, csak meg kéne találni, hogy hogyan megcélozni például, még milyen könyvekkel. Abszolút. Egyelőre nem látok olyan stratégiát, ami azt mondaná, hogy akkor most kiknek kéne eladni ezt az e dolgot egyáltalán. Hát ami pont ebbe a bundle-be, ugye az extra kötetek egyik, az Old Man's War. én szerintem tényleg így a, a mondjuk a militari videójátékok rajongóinak a jelentős része jól szórakozna rajta, és nem, nem tudom, hogy hogy lehet ezeket az embereket persze megtalálni, aztán nem értünk hozzá, meg könnyű innen a az, pályaszéléről beszólni, de Ke kell, hogy ott legyen még ember, nem? Ö, kell. Azt nem tudom például, hogy hajlandó e fizetni tartalomért itthon. Hát igen. Ott, ott valószínűleg van. Illetve aki megszokta, hogy egy csomagban úgyis vesz uh, x darab játékot, amiből egyre vagy kettőre vágyik igazából, és a többit csak kipróbálja, hogy megkóstolja, ott meg teljesen természetes ez. Na jó van, kanyarodjunk a Na mindegy, menjünk tovább. ...hagyományos könyv értékesítéshez. Igen, igen. Egyébként is majd ez a, lesz még olyan hír, ami kapcsán előjön, hogy hát ha még be lehet embereket, vagy ez alkalmas az olcsóság az emberek berántására, vagy ez az olcsóság, de majd akkor, amikor ott lesz az ideje. Én a Frankfurt ív dobtam be, ugye ez egy, hat, az a, a könyvvásár, ugye Európában, nagyon készülnek rá, de tényleg klasszikusan a, a a könyvkiadók, a könyv megjelenések vására, ugyanúgy, ahogy a, a könyvét és a könyvfesztivál is egy kicsit ugye elkülönül itt Magyarországon. És én nézegettem, hogy milyen programok vannak itt, kiket visznek ki, kik azok, akiket ott szerepeltetnek. Nekem mondjuk az tetszett, hogy a csili és vaníliás Főzőbemutató lesz, mert az mondjuk már jó ideje ez az egész kultúra itt Magyarországon. Már a Mártán át is csapott abba a végletbe, ami már nehéz, nehéz kezelni, de azért enni még mindig jó. Illetve a ennek az Asszony a Fronton című könyve, amit beszéltünk róla adásban, illetve azóta már kiderült, hogy a Európai Uniós díjat nyert, Horváth Viktor török tükör című könyvével, ö, amelyet nem én legalábbis nem ismerek, bár így már tudtam, tudom, hogy van, de olvasni nem olvastam, illetve az íróról sem tudok, de ez mindenképpen tehát nálam elég, hogy, hogy ráirányítsa annyira figyelmet, hogy na meg kéne próbálni most, mert tényleg túl sok az a könyv. Sokszor beszéltünk arról, hogy mi az, ami ráirányítsa a figyelmet egy könyvre, az embert hogyan szelektel és ö, ha más nem az, hogy tényleg sok helyen cikkeznek és egy kicsit jobban bemutatják a szerzőt, az nálam még, még szintén így el tudja vinni a lécet. És ez a fickó úgy szimpatikus. Rúghatok gyorsan egyet, egy picit csak a Persze. magyar Abszolút, abszolút Jó, szerintem. Azt, azt Megérdemli és elbírja. Helyes, helyes. Akkor nekifutok. Azt ír egyébként az a cikk, amit linkeltél itt, Aha. ami a sajtóanyag alapján készült a mondatok szerint hogy a frankfurdi könyvással egy időben elindult egy új magyar angol nyelvű honlap, ami a magyar irodalom külföldi megjelenését szeretné összefoglalom megismertetni, itthon és külföldön idézett. És ez a publishinghungary.hu címen található meg, ami természetesen nem létező lap és üres, üres oldalra. Igen, tényleg. A bengésző, és hát de, de valaki biztos kapott milliókat érte. Itt, itt szeretnék vastapsot bevágni, sikerült. Igen. lehet, hogy azóta már kom. De az orgaz megvan véve, ott egy szörf, nem is hogy hívják azt, amikor egy sílécen csúszik le az ember, nagy olyan fiatal ember látható, és azt, hogy a Night Online-nál meg a domént. Aha. Ezt gratulálok. Snowboard. Snowboard, ez az. A legfontosabb adatot végre beleraktam az adásba. Aztán... Hát igen, igen, ezért... Nyilvánvalóan érdekes ez a válogatás, hogy kik, uh, kiket uh, és hogyan, alap, hogyan uh, szelektálnak. Mindegy, hát ez, uh, ez, ez azért már túl van azon a szinten. Vagy, na, ebbe bele fogok zavarodni, minden esetre ez már erősen leválogatott, és uh, ki lehet, hogy akkor most kit vigyünk, és nyilvánvalóan ez a fajta leválogatás az annyi időt vesz igénybe, hogy, hogy nem pont uh, friss számomra. De azért még ez a frankfurti még mindig hírértékű. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog kevésbé fontos nevelni. Arra kéne figyelni majd, de, tehát, ha másoknak a jövő adása után olvasok, hogy e könyvek kapcsán mit jelentenek be a frankfurti könyvesármi, Európa azért nem, nem jár az élen az e könyvek németek azok halláson elállóak, a ott van valami mozgás és hogy, hogy belátták-e már azt, hogy ezt így nem lehet elkülülni, és nincs az, hogy sokáig nem nézünk arra, akkor eltűnik. Néma csönd. Akkor elmondom a következő hírt. Igen. Ja, hát a kapcsolás az, hogy ezek is németek. Igen. Ez mindent elmondtam, a texterre emlékeztek ti? Ők voltak az, a, émlik, a, név, de nem tudom, az volt. a cég, text, texter.hu, most ekülymagyarországként funkcionál a cég, a magyar leány, vagy a magyar akármi is az. És uh, mögöttük volt egy német cég, illetve annak vették meg a szoftverét, meg a hardverét akartak árusítani. Volt egy 100.000 forintos olvasójuk, amiből eladtak egy uh, nem túl jelentős készetet itthon. És uh, most bejelentették a hét bluffjét, nagyon ügyes volt a 3000 forintos, 10 eurós ekonyolvasót. <gül> Gyönyörű. Az összes kütyüblokk lehozta, mindenki körben őket, utána jött a, a reakció egy kicsit titikusabb oldalról, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mit ígér ez a cuca honlapján, és akkor kiderültek ilyenek, hogy hát úgy lesz ez 10 euró vagy 3000 forint, hogy a mobilszolgatók akarják, akarják megszponzoráltatni a dolgot. Ezt belül kell fizetni két évre, vagy valami. <gül> és cserébe valamit biztos elő kell fizetni, illetve hogy az összes könyves funkciót amit így nagyjából szeretünk, azt nem támogatja az eszköz, mert hogy valami csotrogány processzor van benne, csak úgy lehet 50 euró környékére szorítani eleve a gyártását ennek a culsznak. Nincs érte semmilyen csatlakozó, ellenben Bluetooth-hoz van benne, úgyhogy az okostelefonodon futó texter app lehet átsugározni rá, ha valamilyen módon átkonvertált könyveket, mert hogy a proci kb. arra elég, hogy ilyen képeket megjelenítsen, emiatt nem tud például szöveget újra skálázni. Ó. Oh. Úgyhogy megcsinálták az e-papíros fekete-fehér digitális képkeretet, és a büszkékre. Oké, okay. na és akkor hirtelen sokkal-sokkal komolyabb téma mi? Ja igen, ma ugye eldölt, hogy kik, kinyerte idén a Nobel díjat. Amikor még itt uh, szóba, még írogattuk itt a jegyzeteket, akkor még benne volt, ugye Nádos Péter is a pakliban, meg Murakami Haruki, Elísmonra, Monroe, euh, fú, talán Margaret Thatwoodot is említették a listában, meg Adonis nevű. Ötölt. Én most ők, ők azok, akit ismerek, illetve egy két ilyen frissebbet aztán. Ez a Mo Yan nevű kínai írói szerepelt el és most ő volt befutó. Amely kapcsán, tehát az egyik érdekes téma az, hogy, hogy milyen kis kampány indult például a Facebookon a Nádas Péternek szorítunk című dolog, illetve mennyi volt akinek a ismerőseim között már azt, az, azt feszegette, hogy mennyire vicces ez a Nádas Péternek szorítunk attitűd. De ami érdekes volt számomra, az pedig a Pavel blogján találtam a cikket, amit ennek kapcsán ő megfogalmazott, hogy és hol lehet hozzájutni Magyarországon? az friss Nobel-díjas könyveihez, és hát magyarul sehol, illetve egy-két angol kötetet tárolnak könyvtárok, ez az ő blog bejegyzésében olvasható is, tehát mindenképpen angol száz területről kell beszerezni, hogyha valaki képbe akar kerülni az úriemberrel kapcsolatban, nem Én beszélt úrral. Egyébként tovább is mentem, és kettő darab kötetet lehet így kindle olvasóra vásárolni az Amazonnál, és abból az olcsóbbat megvettem. A Aha. Fokhagyma Balladák címmel is már ugyan 40-50 oldalnál járunk benne. Érdekes, érdekes. Aha. Majd visszatérünk rá következő epizódba. Azt nem tudom, láttátok, hogy délután mielőtt elkezdték kiosztani ezeket a díjakat. Pixi retvitelte a Publishers Weekly-nek a, a tweetjét, amiben összefoglalták, hogy a Ladbroks-nál milyen odzok mellett lehet fogadni a különböző irodalmi Nobel-díjasokra. Nádas Péter 5 a 2-höz fizetett volna, viszont aki móján tett, mert vagy ismerte, vagy pont azért, mert nem, az 8 az kapott pénzt, tehát aki ráadtam a minimum 5 eurós összeget, amivel a Ledbroxnál lehet regisztrálni, az most vehet egy kindolt kb. Na, akkor ez igazán jó Nobel átadás volt, mert Én sok ember örül. Megpróbáltam fogadni egyébként, de nem fogadta el a bankkártyámat, pedig úgy gondoltam Nádas Péter megérdemli az egy eurót. Jó. Egyébként nem tudom, ti hallottatok-e egyáltalán erről az íróról korábban? Nem, de Transformer-re pont ugyanígy voltam tavaly. Aha. Igen. Mert szóma, a... ugye, Igen. akit mondtál, az egyéb jelölteket, ugye ismerjük belőle többet is, és érdekes tényleg, hogy ez hogy alakul ki, hogy van-e ennek politikai háttere, meg mi, mi akar ezzel az üzenet lenni. De hát most Ilyet is olvasok. <gül> ilyen még nem volt. Nem tudom, olvastam egyébként, hogy, hogy annyi politikai üzenete lehet, hogy ez a fickó elég kritikus a kínai rendszere kapcsolatban. Jött, vannak is műveim, amik, amik úgy terjednek, hogy hát nincsen hivatalosak kiadva, hanem csak én számízdat jelleggel. Igen, azt hiszem, hogy amit olvasok, ez a fokhagyma balladák, ha lefordíthatom, ez is Kínába be volt tiltva, legalábbis az Amazon szövege szerint. És hát érthető, hogy miért azzal kezdődik, hogy a, a, jön a rendőrség, és akkor alaposan megver, és elvisz valakit, aki egy ilyen, ugye mindig ilyen falvak életéről ír, ez az író. És nagyon érdekes a hangulata, olyan a, teljesen olyan a, a, az alaphelyzet, ami ami 3-400 éve akár Európában is történhetett volna, körülbelül olyan körülmények között élnek a falvakban csak időnként a, a munkása, egyetve a paraszt a betakarítás közben egy ilyen kicsit kimerülésre készül ment hallgat de majd beszélünk róla később mindenképpen akkor menjünk tovább, kinek van még itt híre? neked de jó, hol, van, hol van az ablakom? Figyeljétek, eldug, eldugjuk ezt a kettő hírt legközelebb, és akkor rögtön jöjjön, hogy mit olvastunk. Ó, annyira lehártam, amíg meséljünk a Kindle Paperwhite, ha már... Á, ne, hagyjad, senkit nem Hát, ne, senkit nem sen, érdekel, sen, érdekel. Azt mondom, senkit érdekel? De... Na jó, akkor majd jövő éten beszámolunk róla, de megírtuk a tesztet is róla. Egyébként világos ez a, ez a fő hír. Aki eddig nem vett magának kindult, az venye meg nyugodtan Ez még csak egy szürke csatornák van, lehet beszerezni itthon. Akinek van bármilyen másfajta kindője, az pedig használja bátran azt, mert az Amazon nagyon ügyesen frissített megint. Lecserélni nem érdemes. De és, amilyen ilyen rémhír terjed, hogy ilyen árnyékos itt-ott, tehát, hogy nem egyenletesen világítja be ez a... Tökéletesen így van. Aha. De nem annyira, hogy itt szúrja a szemed? Hogy na hát... Uh, nem. Uh, meg lehet különböztetni, hogy hol legítanak alul ledek, az tök egyértelmű. Ott élesebb. Van egy-két ilyen folt, de tehát ilyen kicsit tökéletlen, de még abszolút kezelhető dolog. Jó van, Gabi, akkor beszélj fontosabb dolgokról. Jaj, itt nem. Ugyan-ugyan. Uh, hát uh, ez a tartóra, ez... Uh többek között szólvasásomat is meghatározta a hétre, ugyanis visszafelé a, egy másik könyve kezdtem bele, mert ezt a Tarsándor kötetet visszaadtam, így most annyira nem is beszélek róla. És ez pedig egy, egy, egy régi hiányzó ö, szerző, Szabó Magda, és elővettem a régi módi történetet, mert de vallom, őszintén, hogy, hogy ugye kijött az magyar filmsorozat vagy TV filmként és Igazából szerettem egy ilyen jó kosztus regényt olvasni. Ami Szabó Magdától azért olvastam már egy-két dolgot, de volt régen. És, és valahogy az utóbbi időben teljesen kimaradt az életemből, úgy gondoltam, hogy ez a könyv, ez, ez most visszaépítheti. Most ez egy vaskosabb kötet, de hajnalig olvastam, tehát letehetetlen, és éppen ez be is fejeztem a héten, amellett még olvastam több más dolgot is. Nagyszerű, komolyan. Volt a ugye nehéz elmondani, mert egy ágas, bogas, hosszú-hosszú időszakot család történet. Ez egy történelmi regény, melynek a kutatója maga a szerző, aki visszösszekutatkatott különböző emberek, elmeséléséből, dokumentumaiból, jegyzetekből, háztartási könyvekből, levelezésekből, egy komplet történetet majd ezt a történetet, valamint ezt a kutatási folyamatot meg is Írta. A kutatási folyamat az folyamatosan megjelenik a, a szövegben, tehát olykor-olykor ezek a háztartási jegyzetek vannak beszúrva, vagy levelezések. Nehogy Isten összegyűjtött szerelmes versek, amelyeknél még az is szerepel, hogy, hogy női nevek odaírva, illetve áthúzva, illetve minősítve a vers mellett. Tehát a szerelmes versek felhasználásának folyamata is megjelenik valamint a szerző, a történelem kutatója meséli el az egész történetet, tehát akár egy, egy az Rínyi család története, ahol némi nemű fikcióval, de alapos kutatással felvázolódik valami már nem létező, és itt a történelem annyiból van kicsavarva, hogy kép ez a saját édesanyja élete, amit leír, és minden szereplő, minden figura, aki megjelenik ebben a kötetben, az élt, és pontosan, vagy hát nyilvánvalóan itt nem lehet azt mondani pontosan, de úgy, úgy, mindenképpen úgy élt, ahogyan, ahogy a szabó magda a felkutatni. És ez egy különös súlyt ad az egész szövegnek, mind hogy a, a, úgymond, a regényessége, vagy a történet vezetése, vagy az a érdekfeszítés szintje, az rendkívül magas, mindemellett rend erős a súly annak, hogy ezek a karakterek, amikor elcseszték az életüket, örökre tönkretettek kapcsolatokat, örökre feléltek vagyonokat, megszakítottak viszonyokat, hibákat követtek el, akkor az így történt, és az, aki meséli annak az életére, ez, ez nagyon jelentős hatást tett. És mindemellett mégis olyannál válik a szöveg, ami... Számomra is, vagy az olvasója számára ö, is befogadható és, és elvarázsol. Tehát nem tudom, hogy mennyire lehet ezt. Ö, ö, nem, tehát hogy mennyire női történet, ez nyilvánvalóan egy, egy írónő meséli el egy, egy az édesanyja életét és még azt sem mondhatnám, hogy teljesen a végeig, habár ezek az oda visszogrások az időben, illetve a kisebb jelzések, illetve kis történetkibontások, ezek nyilván egy, egy egészebb képet vázolnak, de megvan pontos, hogy meddig tart a regény, és ez egy, egy adott idő pillanat, amely után még számos ember élete folytatódik abban a történetben. Nem tudom, de, de én mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, nagy élmény volt, és most veszem elő a többi Szabó Magda kötetet is, és, és azt hiszem az ókút, ami szintén a családgyárról szól, valamint azt hiszem, hogy az ajtó, ami ugye most korábban nagy történet volt, és talán te Balázs olvastad is? Nem rémlik igazából. Aha, vagy lehet, hogy valahogy összemosom, de ugye a film is készült belőle, és akkor, akkor jobban ráirányult a figyelem, de lehet, hogy most lesz egy ilyen Szabó Magda szérián, majd meglátom, hogy mennyire traktál a kedves hallgatókat ezzel. Itt akkor képviselve egyébként az adás gerincét képező mély és komolyan gondolt közszolgálatáságot a Irodalmi Akadémián fent van az összes Szabó Magda. Igen, igen, én igazából ezt kindlin olvastam. Nagyon durván sok Szabó Magda van fent. Most görgettem itt írtam végig rajta. Lehet, hogy egyszer végre hasznát vesszük. Ah, igen, igen, igen, igen. Ö, szóval egy, egy csodálatos, mindenkinek ajánlom, ezen kívül még a női vonalat tovább víve, befejeztem az elis Munró kötetet, amely megfogadtam azt, amit voltak magam tűztem ki, vagy talán valahol kritikában olvasom, hogy naponta egyetlen egy történetet olvasok el, és ezt így is tettem. Ezek az is nagyon... elég, hogy elront az egész napod, nem? Ö, ezek történetek nem... nem nem úgy ö, negatívak vagy pozitívak, bár persze, mindegyiknek van egy ö, súlyos ö, fordulópontja, ami köré épül a történet, illetve ami elé mögé tekint a, az idő, a, a, az elmesélő. De, de inkább a gondolkodástra késztett, mint a... a, a tehát mind, ja. nem volt a szenvedés, nem volt bennem a rettegés, de ezek is ö, alap, ugye női történetek nők történetei, sok esetben a különböző férfiakhoz visszanyulásuk, tehát ennyire azért nem tészen női, illetve az egyik történetben a nő maga egy olyan szereplő, akit a férfi figyel, vizsgál, illetve szak. Hát nem, nem mondom el, hogy mi történik, de, de ott a, a férfi szemszögéből látjuk a nőt. De, de ezzel, hogy így minden nap egyet ezek a, ezek a, ezek a történetek nagyon, nagyon sokkal erősebben hatottak rám, és nem tudom azt mondani, hogy mindegyik jó volt, de, de mindegyik bejutott. Aha, mert, mert hogyha többet olvasol, akkor lehet, hogy csak a legutolsóan gondolkodsz el többet, nem így meghagytál időt. Igen, igen, kiütik egymást. Tehát azért ezek nem egyszerű pillanatok voltak, még hogyha ha, ha külső szemlélőként leírom magát a történetet, hogy mi történt, akkor esetenként minimális a, a, a történet. De, de hogy bizonyos pillanatok, szituációk, viszonyváltozások azok. Azok hogy játszódnak le? Nagyon-nagyon mester ilyen bonyolította. A csaj, néha, ha bár én nem vagyok egy ilyen fordításon fennak típus, de néha úgy éreztem, hogy dödsön a szöveg, és kíváncsi vagyok, mert kiadtak elég sokat. Ez volt az első magyarul megjelent utána, szóval ön is ez van, hogy, hogy próbálok majd mást is, bár úgy tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan könyve, ami nem tudom, hogy magyarul megjelenők közül, vagy az összesben, ami, amiben a történetek össze illeszthetők, úgymond már csak azért is már az a struktúrájuk. Uh -huh. Én, nekem ilyen örömteli, női vonalas hetem volt. Oké, okay. hát nekem nem. Jogi, <laughs> majd én lezárom keretes szerkezet lesz itt akkor hogy öröm nézni. Oké, okay, szóval én egészen mást olvastam. Valami blogon láttam, hogy lesz egy újabb könyv franchise, amit Tom Cruise tönkre akar tenni. <laughs> Most egy All You Need Is skill című könyvről van szó, amit egy ez a japán light novel kategória, ami ilyen ifjúsági regénynek kb. a megfelelője, így a téma választása is általában olyan, mint, mint nálunk ezek az ifjúság, ez a young adult regények, de ugye ott a írás nehézségeiből, meg az olvasás nehézségeiből adódóan így ilyen egyszerűbb, Kandzikat, vagy mit is használnak ezek az írók, meg ilyen illusztráltak tipikusan ezek a könyvek, szóval nagy nagyon könnyen fogyasztható fiatalok számára. És ez egy ilyen, hát military science fiction jellegű dolog. Ebben az esetben ugye nem úgy van, mint a, a, a legutóbbi Tom Cruise franchise, amiről beszéltünk, hogy, hogy egy nagy darab teljesen nem Tom Cruise-szerű szereplő, a főszereplő. Itt viszont japán figurák vannak elsősorban, és, és japánban játszódik az egész, egész úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezt hogy oldja meg Tom. Um, ami így jópofa regénybe, ugye ezek a katonák egy ilyen, hát nem mestérséges intelligencia, de valami olyasmi ellen küzdenek, jönnek ilyen terraforming célokkal érkező gépek, ilyen nanorobotok, amik egy, egy más kultúrának a letelepedését akarják lehetővé tenni a Földön, és akkor ilyen hosszú-hosszú több tíz éves háború indul meg ellenük, és természetesen nem szabad kézzel mennek ezek ellen a retetes komplex, gondolkodású nanorobotok ellen, hanem ilyen meka öltönyökbe öltöznek be ezek a ezek a katonák, ugye a japán anime rajzfilmekből jól ismerjük ezeket a robotöltözeteket. Uh -huh. És már látom magam előtt, hogy lehet nagyon jó, vagy nagyon rossz film is ebből. <gül> nagyon egyszerű, rövid kis történet, van egy szerelmiszál, gondolom, hogy a japán kislányok is olvassák a Light Novelt, és ne csak a fiúk a robotok miatt meg tényleg rettenetes, egyszerű a, a nyelvezete, meg hát van például olyan fejezet benne, ami csak magyarázkodik, meg magyaráz, szóval nem mondanám, hogy szép irodalom kategóriába bele lehetne szuszakolni, de én úgy jól szórakoztam a 200 akárhány oldal alatt, aki szereti a japán kultúrát, meg ezeket az anime robotos dolgokat, annak abszolút kihagyhatatlan, és hát valószínű, hogy jövőre lesz ebből film, és akkor majd, amikor ülünk a moziban, akkor mondhatjuk, hogy á, a regény sokkal jobb volt. <gül> és ah. visszautalok egyébként, ez a Hiroshi Sakura Zaka, őt már kibeszéltük egyszer a Slam Online című könyve kapcsán, Ádám. Igen, Amit azt fel is az a nevet, azért akartam kérdezni, hogy viszonyul ahhoz. Nagyon jól viszonyul, <gül> csak az azért egy, egy jobb, mélyebb könyv szerintem. <gül> tehát itt, itt azért nagyon rámegy a, a, egyrészt a szerelmiszára is. Aztán ez, ez nem spoiler, mert talán már így a könyv hátuljára is rá van írva, hogy a, kicsit a Bill Murray filmet e, visszahozza, az az alapeleme adóknak, hogy, hogy amikor ezek a nanorobot ellenfelek, amikor valamilyen fontos szerver szervernódot megöl az ember, az ilyen nem is tudom, hogy van magyarul az angol szövegben ez a tahion sugarat lő ki magából, amilyen azt hozza létre, hogy időbe visszamegy az egész, visszamegy az a karakter, aki megölte a robotot, meg ugye a robot is, hogy kitalálja a védekezési mechanizmust ellene, és akkor a könyv gyakorlatilag ugyanazt a napot játsza újra többször végig. Ja, úristen! Úgyhogy ez akár jó is lehetne. Ez jó is lehetne, nem mondom, hogy szenzációs, de egyrészt Aha. jó film is lehet belőle, másrészt mondom, pont elég rövid és könnyű ahhoz, hogy nagyon jól szórakozzunk egy-két egy, egy órán át, és az egésznek van egy hangulata, meg egy szemléletmódja, meg itt-ott el is gondolkodik, meg meg lehet kedvelni a karaktereket, és, és ezért lehet elolvasni. Egyébként így, ez egy 2004-es regény, és um, nyert is érte ilyen light novel díjat ez az író de azt néztem, hogy a, ez van egy harmadik könyv, amit még angolra se fordítottak le és ugye elkezdtem belásni magam hogy na lehet-e még ilyen robotos, science fiction-ös ilyen light noveleket angolul legalább kapni, és nem, nem nagyon fordítgatják ezeket, tehát hatalmas piaca van ennek Japánban, nagyon sok könyv jelenik meg, de igazából nem, nem nagyon fordítgatják őket, kicsit sajnálom is a Aikaszorúnak kínálatában sem semmit? Mert ők azért így viszonylag gyakran nyomnak ki. Hát ilyen egy százalékát fordítják ezeknek, és in inkább tényleg ezek a manga kiadók egy-egy ilyen dolgot uh, kiadnak, de, de tehát hatalmas mennyiségű jelenik meg évről évre ezekből a könyvekből, és nem, nem sok. Mondjuk, a milyen nagy franchise hoz csatlakozik, tehát nyilván lehet kapni ilyen, ilyen robotós, mekás, könyveket bőven a robotek világban, meg ilyenek, de, de nekem ezek a frissebb, modernebb dolgok e, érdekesebb lennének, és ez sajnos nem nagyon van érdekes dolog. Meg tudom érteni néha, amikor, amikor egy ilyen dologgal találkozok, hogy vannak, vannak olyan emberek, akik megtanulnak japánul, tök, tök jó dolog. Nekem az jutott közben a szembe, hogy Tom Cruise eh, volt, amikor képes volt az, mint a, a Tropic Thunder című filmben ilyen biztos, hogy belőle, de lehet, hogy azért japán nevelni egy kicsit már azért komolyabb dolog. Igen, meg na, szerintem többé-kevésbé értelmét veszti a dolog, a, amikor a, a kulturális közegből így kirántják, mert a, a, ami, ami így adja a karakternek így a belső konfliktusokat, meg a, a történelmi hátteret, az, az mind nagyon erősen Japán. És nyilván ezt a Hog Day dolgot más környezetbe is elő lehet hozni, meg a, a mekák akárhol jó fognak kinézni, de, de pont ennek a kulturális közege az azért annyira erősen Japán, hogy hát kíváncsiak hogy mi lesz belőle. Van nézd a jó oldalát. Lehetne Keanu Reeves is. <gül> <gül> Széthúzott szemekkel, jó. Igen, igen, igen. Na tiéd a mikrofonád Jó, hát akkor én még divatról olvastam. Uh, ti látjátok a show hogy nem fog megletni nagyon. a thomas a Deluxe How Luxur Luxury Lost Its Luster. Ó, de jó Isten. Uh, című könyvét sikerült megvásárolnom, mert hogy rájöttem arra, így dolgokat nézeket, vagy a divat, hogyha kiveszünk bőle ruhákat, amit tök nem érdekesek, akkor egy rendkívül izgalmas jelenség. És euh, azt vártam ettől a könyvtől, hogy akkor majd itt a alapmárkák, mi történt az elmúlt húsz évben, merre tart ez egész, az, azt így megtudom. Most a felé járva azt érzem, hogy már vannak megvilágosodások, bár egy nagyon... Euh, tudjátok, van az, amikor egy könyv amerikai bestseller? Aha. Na ez pont olyan. Tehát ilyen hihetetlenül hatásvadász néha, meg hihetetlenül után nem számolt, nagyon felületes dolgok is vannak benne. Viszont tele van emberi történetekkel. Igen, igen, igen, amikor a... Az uh, eset tanulmányok. <gül> az eset az LVMH, a Louis Vuitton koncernnek a elnökéről, aki egy patásördög, legalábbis a könyv bemutatása alapján, van egy ilyen hosszú rész, hogy hogyan vásárolt fel más kisebb ilyen luxus cégeket, és akkor az idős tisztességben megőszült alapítókat hogyan rúgdostak ki utána a saját cégüktől. És akkor ezt így nagyon hosszan, öt oldalon keresztül leírja a Dina azt, hogy és akkor utána azt nyilatkoztam, összi valaki, hogy hát életemben nem bántak vele milyen rosszul. Mm -hmm. Közeledik a fejezet vége, és akkor ott van a végé, hogy a felesége két hónap múlva elvárt a ezért gatótól. Oh. Ne. ne hagyjuk egymás békén. Tehát, vannak, vannak hihetetlen gyengességeinek, könyvnek. Nagyon, nagyon idegesítő dolgok benne. Ugyanakkor uh, rajzol egy viszonylag jó ívet, és az nagyon izgalmas ív, hogy a luxusmárkák, amik elkezdődnek úgy, hogy egy családot kell fenntartani, vagy egy, uh, egy városnak az alapiparát adják, és alapvetően kézműves gyártásból is jó minőségű. Uh, alapanyagokból dolgoznak, kis számban, és emiatt valamennyire drága. És hogy ez nem, nem skálázódik egy időn túl. Illetve, illetve jönnek az újfajta üzleti folyamatok, és akkor egyszer csak rájönnek arra, hogy milyen tőzsdire vonulnának, hogy hoznának menedzsmentet, ha megnövelnék a gyártókapacitást. És ez azzal is jár, hogy ezek a márkák, vagy ezek a cégek ezek elvesztik valamennyire lelküket és több ilyen, nevezzük hát ne nevezzük esettanulmánynak, mert azért túlzás lenne, de több ilyen hívet mutat be, hogy hogy van az, hogy a, a kis olasz cégből egy nagy góliátnak az egyik része lesz, ami aztán kivonul Kínába, egy darabig még azt hazudja, hogy Európában gyárt azért drága, és, és három hónapos piaci negyedévekben gondolkodó, igazából innoválni képtelen dologgá válik, amit viszont sokkal többen vesznek. És ez nem csak a divatban látszik hanem például a technológiában is, hogy a három éves időszakokban gondolkodás, vagy három és három hónapos időszakokban gondolkodás, ez mennyire, mennyire nem jó, vagy mennyire kontraproduktív. Nekem nagyon meglepő volt az a felismerés, hogy itt is vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy lehet, hogy nem így kéne szervezni például a folyamatokat, hogy, hogy nézzük, hogy mit szólnak a következő PDF kiadásokon majd a részvényesek. Szóval, egy piszok érdekes kívül a divatról, csak nagyon el kell viselni, az újságíróta írja. Hm. Most én sem vagyok nagyon ö, a divat ö, ö, iránt érdeklődő, de nem függ össze ez a negyedéves tagoltság azzal, hogy ugye a nagy luxus divatmárkák azok a negyedéves szezonokra, igaz, hogy már igazából néha fél évvel, háromnegyed évvel a szezon előtt egy komplet tervet akkor csinálják meg, akkor csinálják meg a kreatív munkát, meg ezt a kézzel készített egyedi darabokat, amelyek aztán felvonulnak a ez már a következménye. Aha. Ez nem működött mindig így, hanem volt olyan, hogy tíz évente kihozott a, mit tudom én, a hermész gyújtáskát. Aha. Csak hogyha a negyed években gondolkodsz, hogyha sokkal ö, gyorsabb lejárató termékekre van szüksége, amik gyorsabban pörögnek, akkor változtatni kell az egészen. Értem, értem, értem. Tehát ez a szezonális ö, ö, koncepció előjövés gyakorlatilag üzleti koncepció miatt jött így előtt. Hát jó, felpörgeti a... Igen, igen. Okay. igen. Múlt héten került a kezembe, Gáspár tettek kezembe egy cikket, ami az új ilyen órákról szólt, meg Borsékről, mert sok minden más. Egy nagyon hosszú cikk volt, ami így ugyanerre fel ugyanerre az irányba mutatott. És ott is azt mondta, hogy, hogy mihelyett a, a luxust, azt, azt nem időtlenné teszed, hanem bizonyos időn belül lejáróvé, akkor az az megszűnik valami luxusnak lenni. Ott valami 38 pontban uh, fékfolyadék, a feltöbb Porsche volt az utolsó. Uh -huh. Utolsó ilyen példa, hogy, hogy azért, hogy mit tudom én, fékolajat töltsél bele, a szervizbe kell vinni, miközben a szerzőnek a másik 30 éves kocsi az meg van is köszöni szépen használják. Hmm. Vicces egyébként, meg közben meg van egy-két olyan luxus divattermék, amely megmaradt öröknek. Ha jól tudom, van egy ilyen nagyon híres sermész táska, most nem jut eszembe neve egy színésznő. A Birkin vagy a Kelly. Börkin, a Birkin, És az gyakorlatilag mind a mai napig, ugye méreg drága és szimbólum, és, és egy az egyben ugyanúgy hozzák ki tehát hogy valahol meg egy-egy ilyen, ilyen kirakatba tett ö, tárgyal meg megcsinálják azt hogy, hogy, hogy, hogy fenntartják, hogy ők még időt állok főleg hogyha ha rá tudják aggatni ezt a ö, plusz réteget vagy rákenni, hogy, hogy még mindig fogjam Hát aztán meg ott a másik, hogy, hogy nem hosszú életűvé teszik, nem attól lesz luxus, hanem hogy pont nagyon rövid ideig lehet megvásárolni ezeket a limited órák, meg mit tudom én. Tehát úgy, úgy próbálnak ilyen mesterséges keresletet csinálni, hogy, hogy csak kevés példány, meg számozott, meg... Igen, ez valójában csalás. Hát De egyébként még nem jár a könyv végén. Azt tudom, mert hogy nagyon vegyes kritikákat kapott a könyv, Az az Amazon, és nagyon elgondolkodott, hogy meg akarom én ezt venni, az lesz, amit várok-e, vagy sem. És az Otourzad Google sorozatban volt egy előadás, egy 50 perces előadás a, a szerzőnek, és azt néztem meg. Nagyon úgy néz ki, hogy a kifutni, hogy vannak olyan márkák, amire azt mondjuk, hogy azért ez nem, ezek nem teljesen kutyajütők, vagy ez nem abszolút nem arról szól, hogy mer felé hogy részvény jár. Aztán nem tudom, hogy pont a hermész az ilyen lesz a végén. Hmm, na majd, számolj be a következő adásban. Sokkal, a Sokkal egyszerűbb, hogyha berakjuk a videót, és mindenki dönti, hogy ja, jó. el akarja olvasni, vagy a könyvet, vagy sem. Szerintem megéri, tehát hogy felül lehet emelkedni ezeken a egyébként tényleg rendkívül idegesítő dolgokon, amik vannak benne. Akkor összességében jó hetünk volt, nem? Jó szerintem. Abszolút. Remélem a hallgatóknak is most kezdődik a jó hogy okay. Vagyis mikor kitesszük előkünket a Végre is. vége. Ele, eleve időben vagyunk, nem úgy rakjuk kivét múlt Hát még várjuk meg a még végét. Bármi lehet. Még bármi lehet. Ugye reggel ne nem ment a file-szerver, úgyhogy... Aha, meg a, meg a posztorúz is köhög. Csis Na jól, jó, van. Hát hát, szerintem gyorsan csináljuk. De a jó hír köszönjük. az, kedves hallgatók, ha már ezt halljátok, akkor minden megoldódott. Igazából ez nem is igazság, mert Ó. Oh. Mert mi nekünk még nem. Igen, Balázs, nagyon gyorsan mensd el. Okay. Négy Jó, van, akkor Sziasztok. jó éjszakát.